Оружин наклали повні гамазеї Котляревський. На самім кінці Борислава стояв великий магазин, де складували земний віск Франко. Заклад, де продають харчі або якісь інші припаси й речі, незалежно від розміру його і асортименту краму, в класичній літературі і народній мові називали і називають крамницею Завів крамницю з тютюном, нечий Левицький. Ще сонце не зайшло, а вже крамниці почали зачинятись, Коцюбинський. Лелія спинилась біля одної дуже великої крамниці, там в освітленому вікні стояло багато квітів, Леся Українка. Крамниці, де продають спеціальні вироби, мають теж свої назви книгарня, де продають літературу, цукерня, де продають солодощі, тощо. Перед дверима цукерні, що помацався за кишеню чиє гроші. Мартович. Якщо мовиться про дрібну сільську крамницю, вживають зменшеного іменника «крамничка», відповідно до російського слова «лавка». Який зайшов до кума в «крамничку», Марко Вовчок Наврячує потреба заміняти всі ці слова одним однісіньким словом «магазин», бо таким способом збіднюється багато на різноманітну лексику українська мова. Міроприємство – захід – заходи коли хто почав запроваджувати в нашу мову неоковирне слово «міроприємство» – невідомо. Але час від часу воно з'являється в діловому листуванні і чується у доповідях. Щоб досягти помітного успіху, треба далі поглиблювати прийняті «міроприємства». У нас провели такі «міроприємства» і подібне. Такого слова не було і нема в українській мові. Його наспіх склепали ті, що не знали багатства нашої мови, але хотіли висловити свою думку по-українському. Відповідником до російських міра, міроприяття є захід, а в множині заходи. Палка молоді ж у живі очі сміється старому, кепкує з його заходів. Коцюбинський Російському вислову приймати міри відповідає український уживати заходів. Він рідко вживав різких агресивних заходів, Копиленко. Слово захід має ще значення зусилля. Не варта справа Заходу, приповідка. Шкода Заходу й труду, Франко. Іноді воно буває відповідником російських слів «прийом, присєзд». За одним заходом упоров усе, що на два дні наварила, з живих уст. За два заходи і воза полагодили, з живих уст. Отож у перших реченнях треба було сказати «поглиблювати в житті заходи». Запровадили, здійснили, провели такі заходи. Нагода і пригода. Ці два слова, немов камінь спотикання для тих, що не гаразд знають українську мову і тому часто ставлять їх не там, де треба. Словник має стати в нагоді вчителеві і школяреві, професорові і студентові, письменникові і перекладачеві. Читаємо в рецензії. Мені ще не випадало пригоди їздити до Ужгорода. Чуємо з уст. Ці помилки виникають, мабуть, через те, що обидва слова мають серед багатьох своїх значень також значення російського слова «случай». При нагоді я скористаюсь вашою порадою. Зі мною сталася така пригода. Щоб уникнути прикрих помилок, як у наведених фразах, треба запам'ятати, що іменник – нагода.